Uru uski, da, uh, teknikalari joik uh, lan izi gari egin dute haintzinean, erri elkarkua haintzinean, eta guai ondotik eta horrek idatzen du, bizant den, autetsiak horrek du, goi giteuten teknikalari giteuten lana, eh? Instituzioa, ari da gortzen, oran digu urtea, izan dela raiten da beti? Ba, ba, ba baino, ari da, hartu du belekoa. Eta ikusi du, bezala, batzuek ez diote, berenik nik diot kontrazienetak gara, hauniz, hauniz bat, eh, lanien ari da. Ze faltaz da jo? Ba, ba, adin biteat, eh, behizkak egiteko, eh, urte atzo beharko di, eh, dena ungi belekuan emateko, egun zait Eusen eh, Giztal mandatau da, eh, dena eman orduko belekuan. Hoai, eh, hasi duguna da, goe politikan asmatzea, sortzea, plantatzea. Hau da, beha, arteko tratua, zainta gauza hanaetxe hor badia, eh, lurra bada, ekonomia bada, hurra bada, eh, mobilitatea, Barnek aldea erri nola errantzun eta bizi dituen problematikak, eta bon, badira bide hanitz, baina bon, uste dut hor baden egitura egokia eta errantzunen duena.